і била по руках щоразу, як ви пробували викривати злочинців у їх керівних структурах. Коли хочете знати, що і оця серія страхітливих убивств, яку я розслідує, має прецедент якнайтісніше пов'язаний із вищими ешелонами влади. Молодому слідчому Багаразу тоді не дозволили довести розслідування до кінця, а тепер його донька, почувши від батька цю історію, вирішила скористатися злочинним досвідом правлячої еліти. «Я вже це чув», – бурхнув полх, «і теорію прецеденту, і всю цю богоразівську історію». «Що там, повідомляють ваші помічники?» «Із сховищ все забрано. Судячи з габаритів, запаковано і мощі Агапіта. Речей багато, цілий рафік. Автоінспекція передала». Що машини вже на Бориспільському шосе. Попереду оливковий мерседес, за ним рафік. У мерседесі водій і обидві жінки. У рафіку разом з водієм троє чоловіків. У цій чоловіки молоді, на вигляд, спортсмени. А дідаси, хмикнув Повх. Годували їх і крою та баликами. От і вигодували на свою голову. Оксана підійшла до широкого на всю стіну вікна, що виходила на в'їзні ворота. Ворота металічні, ковані, відчиняються електроприводом при натисненні кнопки. Кнопка в чергової на першому поверсі, а також у міліціонера у прозорій будці, з боку від дворіт. Міліціонер перевіряє документи, тільки після цього відчиняє ворота. Найпростіше – і найзручніше було б брати злочинців у цьому тупику, не впускаючи їх на льотне поле. Але тут не змога було довести, що речі у Рафіку належать Ангеліні Богарас. Вона просто відмовиться від усього, що в Рафіку, і тоді слідство опиниться ще в тіснішому тупику, ніж її Мерседес. Отже, треба трохи терпіння, поки вантаж буде належно оформлений, і Ангеліні вручать квитанції на нього. «Відідіть від вікна!» – звелів полх. «Ви що, хочете засвітитися і погубити всю справу?» «Мені кортить побачити цих жінок разом, побачити їх на лаві підсудних, а до того – витримка і терпеливість!» Мерседес протигналив біля воріт. Оксана майже в знемозі, притулилася до стіни, ховаючись за шторою майже такої золотистої барви, як ангельське волосся Ангеліни Богораз. Кажуть, тут усі меблі, штори, телевізори, унітази в туалеті, телефонні апарати щоразу міняли перед кожним черговим партійним з'їздом. Цікаво, чи поміняно тут усе це на честь проголошення незалежності України. Внизу спрацювала електроніка, задзвеніла брама, Машина в'їхала на територію аеропорту. Знову задзвеніла брама. Перша дія закінчена. Тепер Оксані треба було зачаїтися тут, нагорі, на горі, на краю сходів, щоб швидко спуститися вниз і наздогнати групу Ангеліни, коли вона рушить до літака Люфтганзи. Внизу сталася непередбачена затримка. Машини не стали у відведеному місці, а під'їхали до газону перед депутатським залом. Власне, ніякої несподіванки. Персональні машини зазвичай підкочують і суди, мало не до скляних дверей блоку для почесних гостей. І навіть до самольотних трапів. Оксана чула, як Ангеліна, вийшовши до приміщення, говорить з черговою. Чергова переконувала Ангеліну, що речі для оформлення треба занести до залу. Ангеліна не згоджувалася, наполягаючи на тому, щоб Рафік з речами під'їхав просто до літака Люфтганзи. «Це ж перша стоянка!» – терпляче, пояснювала чергова. «Нема куди підвозити. Ми візьмемо візок з митного залу і…» «Гаразд!» – згодилася Ангеліна. «Тут справді зовсім близько. Але навіщо нам вантажник? Ми самі понесемо речі. Незручності? Не турбуйтеся!» Ніяких незручностей. Оксана подумала руки в них будуть зайняті, а це фактично виключає ймовірний опір групі затримання. Все складалося навіть краще, ніж передбачено було планом прокурора Полха.